Oh, oh, oh, oh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 jeta shpirtore ndriçon mendjet pa u përgjigjur të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam njeriu jeton në errësir njeriu konsiderohet prej të vdekurve shpirtërisht sepse ashtu sikur se ka jetë fizike ka edhe jetë shpirtërore jeta shpirtërore njeriu nuk mund ta bëj pa njohur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pa respektuar të drejtën e tij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 Kur dëgjon se Muhamedi sallallahu alaihi ve selle ka ndaluar diçka, të heqësh dorë prej saj. Kur të vjen një lajm nga i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi ve selle në hadith të saktë, të ta besosh atë. E ti referohesh vetëm se haditheve si të sakta të Muhamedit sallallahu alaihi ve selle, se siç dihet,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 transmetimet e tij, hadithet e sjella nga ky person me të hadithet e, me ato që me transmetuesit e sakt, të njëjta transmetime që sjellën nga ky person krahasohen me ato që kanë sjellë transmetuesit e sakt, rezulton se ka shumë gabime. Ky quhet transmetues me kujtesë të dobët. Dhe transmetimi i këtij personi quhet i dobët. Hadithi i sjellë prej këtij quhet i dobët. Ka edhe detaje të tjera, por e rëndësishme është që Dietaret e yjetit Islam, ëh, janë marrë me klasifikimin e haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë sqaruar gjithçka, nuk ka mbetur gjë e paqartë. Muslimani që është përgjegjës për gjënje për të dërgohej të Zotit, që është gat, dua të fortë që mbron figurën e tij, që ecën në udhën ti, e tij, ndjek vetëm haditheve të sakta. Dhe nëse djon një hadith apo lexon një hadith dhe nuk e, nuk e di se është i saktë apo jo, është i vërtet apo jo, duhet që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 i referohet i dietarit madh për dalluar hadithet e sakta nga hadithet të cilat nuk janë të sakta. Pra siç e thash, nuk mjafton. Themi, ka thënë pejgamberi pa dalluar se është e saktë apo jo. Se ne tashmë jemi 14 çeku i pasur dërguar të, të Zotit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka pas hadithet pa sakta në brezat e parë dhe dietarët kan thonë që ky është i saktë, ky është i pasakt. E ç'mund thuhet për brezat e mpashshëm?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 mbetjet anësh dhe ujnë e pasu e të këlluar të akish në vete. Po kështu është e të qështja e burim, burim, burimit feston, hadithet e pegamet sër Allah në vësëllem. Gjatë rrugës janë fundur gjerët cilat nuk janë prej sunetit Muhamedis sër Allah në vësëllem. Nuk janë prej festë Muhamedis sër Allah në vësëllem. Hadithet e dopta, hadithet e shumë dopta, madhja dhe hadithet e triluar a gënjeshtra. Por burimi saktë e gzistonë.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 hojolarët, daveqit, duhet të referohen djetarve të ymetit, të cilët kanë bënë klasifikimin e hadithet e sakta nga hadithet e dopta, dhe të marrën veç e hadithet e sakta e të ruhën nga hadithet e dopta. Atere burimi pastër i kuluar, i sakt, është hadith i sakt i Muhamedi s.a.ll. Kër fillojë i thirja në besimin e pastër në të uhidë, dhe në sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në rrugën e parë të, të këtij ümetit, në rrugën e shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam para rreth 20 vitesh këtu në vendin tonë. Gjenerat që kishte betuar që kishte rezistuar regjimin komunist, për cilët ne kemi respekt masë ruajtën msimet e fesë këtu në vendin tonë, nuk dinte të, të dallonte hadithin e sakt nga hadithi i dobët. Nuk dinte të dallonin se ka gjëra të cilat janë vërtet pse burime të pastër që kanë ardhur nga i dërguari Zot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, bosh ka gjëra të cilat janë futur dhe që nuk janë prej saj. Për çdo hadith ata thoshin hadith sherif. Hadith isnik i transmetuar nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk dinin që dallonin se ka të sakta dhe ka të dobta. Çarkullon te një libër me xhollarëve të vjetër 1001 hadithe, i cili ka hadithe të sakta, por ka edhe hadithe dobta, ka edhe hadith të cilat janë çajuara, që nuk kanë bazë fare. Madje edhe që nuk gjenden fare në për librat e yjetit Islam, që kjo do të thotë se e, ka pas probleme. Dhe nevojitet që të bëhet purifikim, pastrim. Ja sa që kanë pasur në mendje njerëzit që kanë këto pjesë traditës tonë, pjesë që ofutën në trashëgimin tonë, por që nuk është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 për që që i të fejës, mërgjana të sakta dhe të pasakta, ndoqta mund të marrë të diqka të dëmshme. Në mund të marrë një kafshë helmuese që e shkatronë. Mund të marrë një ushqim helmuese dhe dëmtonë i sjedhë vdekjen. Ushqimet helmuese të sjedhën vdekjen fizike. Ndërsa, burimi joj pasër, hadithi, ndoqta i triluar, mund të shkatroj fejnë. Mund të që ta, ta zgjësoj besimin e pasër në një zotë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 Ose njëri do të përgjithet përgjithet, ose do të bëjmë mas dërshirës vetë, mas tekave të veta. E kush bëjmë mas dërshirëve të tekave të veta dhe nuk i nështrojët asaj që ka si e dërguar Zotit Muhamiz a F.S. Nuk i përgjithet asaj, ka përqeni humbur. Allahu lartuar ka thënë në Koran, Fe illem jes të gjibu lek, fa'lem fa enema jet të bi'une ahwa ahum, o men adallu mimmeni të ba ahuahu bi gheri hudam min Allah. Nëse nuk të përgjithjen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 me v dalje, me vëllade, me njerëzit e gjithë. Betohem në atë që ka në dorë shpirtin tim, thot Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Askush për ju nuk bëhet besimtar i mirë, besimtar i përsosur. Derrisa un të jem më i dashur për ta se prindi ti, fmija i tij, fëmia i tij dhe gjithë njerëzit. Pa duhet që ta duam Muhamedit sallallahu alejhi wasallam më shumë se prindrit tan, fëmijën ton dhe gjithë njerëzit. Ta një ka diçka që që që të dashurirë natyshme, si dashurirë për prinin, dashurirë për fëminjën, dashurirë për shokët, për miqt e këshumë e radhë. Ka dhe diçka që mund të që të që të dashurirë fetare për uvzim, për ndjekje, për zbatimin emsimeve, e mësimeve e këshumë e radhë. Kërë flasim për dashurirë për Muhammedi së radojë vësem, dhe e cila ka për parsi ndaj dashuris për prindrit, për fëmin,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 Ta kërkon të shkat tjilë prindi, se ka përparsi dashurëja ndaj Muhammedis, sallallahu a lëvusallam. Në qoftë se, për shembul, zbatimi i fes, i mësimeve të islamit, bjenë desh me dëshirën e prindit. Apo me kërkesat e prinderve. Duhet që me, për rrasin kur mësimeve të fes janë dhe tyrë, duhet me dhonë përparsi, zbatimi, dhe tyrë afetarë, në qoftë edhe nëse bjenë desh me kërkesat e prinderve. Në qoftë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 që po an yekreha an yauda ila al kufri kama yekrehu an yuqdhfa fi an nar tre gjëra kush i ka do të priyetoj ëmbëlsinë e imanit besimit do të jo diet besimtar i mirë do të jetë besimtar me besim të përsosur kush janë këto tre gjëra muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë e para ta doj Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë tjetër Dhe e dyta, nëse e do një njëri të doja të vetëse për hirë të Allahot. Jo për një të rejsa dynjaje. Dhe të u rejë këthimin në kufër, ashtu si kurse u renë të hidhet në zjarë. Në qofë se njëriu i ka këto tri gjara, a i arindë për sos imanin. Nëse nuk i ka këto të tri gjara,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 wa abnāukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa aqshiratukum wa amwālun iqtaraftumuha wa tijāratu takhshon ke sādaha wa mesakinu tardownaha ahabb ilayku min Allahi wa rasūlihi wa jihadi fī sabilih fatarabbasu hattā yāti allahu biamrih wallahu la yahdi l'qawm al-fāsikīn Thuwae Nashofsebrindri Thuwae Thmeet Thuwae Zheizr Thuwae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 për kesave të Allahu dhe dërguaj të ti, dhe i dashuris për Allahu dhe dërguaj në ti, dhe sakrificis në rrug të Allahu të lërcuar, Allah për pjekjes në rrug të Allahu të lërcuar, për përhapje në fesë, për ngritje në fesë islame, për mposhtje në idhujtaris të kufrit, për mposhtje në armishve të Muhammed e s.a. Armishve të Allahu dhe të Muhammed e s.a. Ate erpris një dhejës atë vidënimi në Allahu të lërcuar.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 Kërkesat e fesë sonë kanë përparsi në dhe gjërave të tjera. Se ne jemi robër të zotit, ne jemi adhruat të zotit, ne jemi ndorët të Allahot, ne jemi kryesat të zotit, ne deklarojmë se jemi të nështruar në dhe Allahot të lërcuar, kërë që përkacit e tjera. Kërkesat që bëjë ndesh me kërkesat e fesë sonë nuk mund kënë përparsi në dhe kërkesave të fesë sonë. Kjo është fort është qartë Në një hadith të saktë, të cilin e ka sjell Imam Ahmedin, Musnedin e tij dhe në fakt variantin do të madh sjellim sipas asaj që ka ë shnuar Imam Ahmedin Musned Por është edhe Buhari në Sahihun e tij përmendet se Umr ibn Khattab radhiyallahu anhu udhëritohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë mënyrë, voj dërguar e Allahut. ë Wallahi për mua ti e më dashur se e prinditë e mi, fëmijët e mi, gjithë njerëzit për vetvetes time. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam i tha, "Jo sa o bëri xhatabet, ende nuk e ke përmbushur besimin, derisa un ti më i dashur për ty edhe se vetja jote." Atëherë Umëri radiallahu anhu tha, "O dhergjuesi i Zotit, ti tashmë për mua je dhe më i dashur se sa edhe vetja ime." Atëherë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam tha, "El-ana ja ya Umar," tha, "Tani Umëri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 Do jap përparësi asaj që thot pejgamberi edhe pse bie ndeshme dëshirën tande, apo do jap përparësi dëshirës tande. Në rast se njeriu i jep përparësi dëshirës vet, kundrejt urdhëve të pejgamberit detyres pejgamber që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjawsë që e ka ndaluar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, në këtë rast besimi ka mangësi. Besimi tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka mangësi dhe dashuria për Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka mangësi. E nëse njeriu arrin që edhe pse ka pasion për diçka, edhe pse ka një dëshirë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 Elhamdullahu salatu wasalamu ala rasulillahi amma baad. Duhet që të ndihmojmë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Të ndihmojmësh Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam dhe thot që të ndihmojmësh sunet në pejga merit, mësimet e pejga merit sallallahu alaihi wa sallam. Ne e kemi dhe ty e dishka t'il. Allahu lartësuar ka thënë në Koran, në fe lëdhinë amën u bihi, më azzaruhu, nësaruhu, vë të baun, nure lëdhi unë zile ma, u le ikahun, u flihun. At ata të wa cilët i besuan pejgamehë, e ndihmuan ata, ndihmuan figurën e ti, o azzaruhu, ndihmuan pejgamehë, ndihmuan figurën e ti, felletin amën ubi, o azzaruhu, o azzaruhu, e ndihmuan pejgamehë, sërë Allahë më lëfësallam, e respektuan pejgamehë, dhe ndoqën dritën që sot i dërguar i Zotë i Muhammedi, sërë Allahë më lëfësallam, ula i ka humuhlihun, këta janë njëzë dhe shpëtuarë pastë futuajë në atë që ti beson pejgamberit. Ë e dihimon pejgamberin, e madhrojn figurën e tij dhe ndjekim Kur'anin, ndjekim mësimet që solli i dërguar Zoti Muhammedu sallallahu alajhi wasallam, që janë drejta që ka sjell Muhammedu sallallahu alajhi wasallam. Këta janë njerëzit e shpëtuar. Po nëse ndjerë nuk e ndihmon fenë pejgamberit, nuk e ndihmon sund sulet në pejgamberit, atëherë normalisht që rrezikon mos shpëtojë. Çdo të thotë të ndihmosh pejgamberin, do të thotë të ndihmosh sunetin e tij. Të ndihmosh fein e, e Muhamedit (ﷺ) supar i bëhet duke e msufein. Mësosh Kur'anin, mësosh hadithet, mësosh rregullat e fesë. Atë e, e dytat i zbatosh mësimet e fesë islame. Si mund të thuhet se njëri ka ndihmuar pejgamberin dhe figurën e tij ndërkohë që ai nuk falet, nuk agjiron, nuk e bë pseqatin, nuk e kryen haxhin, nuk respekton prindërit, nuk sillet mirë, nuk ka sjelljen islame, nuk respekton vlerat e larta të moralit në Islam?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 vrasja, vjedhja, konsumim pjeve dhehese, kamata, e tjerë. Allahu subhanahu wa ta'ala u ka marrë besën pejgamerive se nëse do t'ishtin gjallë, kur të dërgohi Muhammed s.a.w., do të ndihmonin. Le t'u'minun në bihi o le t'ansurun në, se ju do t'i besonit ati dhe të të ndihmonit. Pra, u mori besën pejgamerive dhe edhe pasuazve të pejgamerive në përgjodhësi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 dëshmojnë ndaj njerëzve ndaj ummetit tan, por edhe ndaj gjithë njerëzve. ë mm. Shahidan mubashiran, si siellës të lajmeve të gëzuëshme për hyrjen në xhenet për ata njerëz të cilët ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të ndjekin ty pra. ë u anzirah, dhe si paralajmues për dënimin e Allahut të lartësuar ndaj atyre njerëzve të cilët i kthejnë shpinën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ndjekin mësimet e tij e besojnë بالله و رسوله و تعزروه و توقروه që ju të besoni Allahun dhe të dërguarin ti. pra, e tij. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u dërguat dhe pësimet e Islamit u dhanë që njerëzit të besojnë Allahut dhe të dërguarit e Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që ta ndihmojnë Allahun fein e Zotit, të ndihmojnë pejgamberin, të ndihmojnë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të madhrojnë fein e Zotit, madhrojnë Allahun. Madhrojn figurën e pejgamberit, madhrojn fenën e Zotit, të respektojnë fenë Allahut të lartësuar dhe të bëjnë tasbih. Allahu te lartësuar duke thënë subhanallahu, mngjes, mbrëmje. Allahu ka thënë në Kur'an, "illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Nëse ju nuk i Allah, djeni, e ndihmoni Allah. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, atëherë dieni se atë e ka ndihmuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu i lartësuar ndihmoi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem dhe sa triumfoi feja e tij sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe Allahu ka përta mbrojt fenën e Zotit, fenën e ti Në ta mbroj figurën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata që shajn pejgamberin do të shuhan, ata e farsosur, ata qilet tregojnë armiqësi ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ata që devjojnë në udhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë për të thyer, do të mposhten, se ky është ligji i Zotit subhanahu wa taala. Por ne duhet të kemi krenarinë, të kemi nderin e mbrojtjes figurës së pejgamberit, e përkrahjes Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e rrugtimit në udhën që skitsoj i dërguarë i Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Ne, si që thash, duhet që <coughs> mi isojmë i dërguarën i Zodë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, uh, të ndihmojmë, të përkrahim sallallahu alaihi wa sallam, të të rëgohim dëshë amirës si i bërta. Allahu lëtuarë këtë thënë i Qur'an, «Innëma waliukumullahu wa rasuluhu, alledhina aminu alledhina yukrimuna s-salatë, alletuna s-zakata, alletuna s-zakata, alletuna s-